Добро и зло, като последствие от изпълнение или забавяне. Сила и безсилие на човека. Произход на добрите и на лошите последствия. Беседа от учителя Държана младежкия окултен глас на 20 декември 1929 година. Тайна молитва според правилата имаме още 10 минути да чакаме и ще се затворят вратата на Царството Божие. Вие сте станали много добри, много умни, послушни. От залата някой се обажда. Много още от съкласниците ги няма. Изпейте да една песен. Спесени да тия хора. Изпяхме Духът Божи и Махар Бенуаба. Кажете главната мисъл на миналата лекция. Отговарят. Качествата на богатия и на бедния. Богатият слиза отгоре, защото той е много натоварен, а бедният се качва, защото той е лек. Ако имате едно противоречие, как ще го примирите? Това са две противоположни енергии в природата. Как ще ги примирите? В природата съществува един начин за примирение. В Животинското царство и в Животинското царство има противоречие, и между минералното и растителното също има противоречие. По думата противоречие разбирам, че не вървят в една и съща посока. Между гладния и сития пак има противоречие. Даже между едната страна на човешкото лице и другата има противоречие. И човека, като го разделим на две части, от пъпа надолу и от пъпа нагоре, между енергиите на тези две части има противоречие. Единият човек наричам човек на желанията, а другия човек на мисълта. Тогава за да примириш човека с животните, има един начин на примирение. Щом не знаеш как да примириш противоречието, ти ще имаш борба. Борбата е начин за изучаване метода на примирението. Тогава, за да примирите величините х и у според обикновените методи на алгебрата, на какво са равните? Нали са две величини и вие можете да съставите известно уравнение. В сложното тройно правило имате следната задача. Двама души работници за 10 дена изработват или ушиват 15 ризи. Пет души работници за същото число дни. Колко работа ще свърша? Това е х. При това числото 2 представлява двама работника, две разумни същества. Дните какво представляват? Разумни същества. Десет тях е едно разумно число. Резултатът и той е разумен. 15 тризи. Законът е такъв. Разумното разумно произвежда. Аз пиша тъй – да, да, д. Да. Доброто нас е добро. Защо? Това е толкова проста истина. Вълкът винаги ражда вълчета и вълчетата нели са подобни на вълка? Или човек винаги ражда човечета? Може ли човек да роди нещо друго? Ябълката винаги яж... ражда ябълки – но за доброто дали винаги е тъй? Доброто е добро. Доброто може да донесе и зло. Вреда на нещата е така, както сега е устроена природата. Доброто донася е винаги добро. Питам. Ако добрият баща роди добър син, Синът е вече един резултат на бащата. Неговото тяло е един резултат на бащата. Един син не мисли ли като баща си? Мисли, да се повърнем. Двама души работници за 10 дни и дните в живата природа са разумни и 15 тризи, и те са живи. Тогава какво ще кажете вие? Съвсем ще се объркате. Тогава, за да не се объркате, ние казваме това са дни, това ризи. За 10 дни земята се обърнала 10 пъти около уста си. Това подразбирам аз 10 дни. А 15 ризи при това обръщане на земята около Слънцето едновременно човек е работил и то е свършил известна работа. Защото и земята е свършила известна работа. Тогава ние определяме отношението на човека към земята относно работата какво е. Сега е въпросът да примирим двете противоречия. В дадения случай х и у са две противоречия. Ти имаш една мъчнотия, с която не можеш да се справиш. Тя е неизвестната. Неизвестното това е един недък, който ме спъва в живота. Ти не го знаеш кой е, трябва да го намериш. Има един закон за това. Да допуснем, вие сте толкова смели колкото заека. Носите кобури и казвате. Като мене смел човек няма. А при всяко трепване отвън вие оставате кобурите и бягате. При трепването вие забравяте какво сте казали по-напред и бягате. Като мине трепването, вие пак сте онзи смелият. Питам. Кой беше първия метод, който накара зайката да се оплаши, да се стресне? Кога заекът стана страхлив? Докато заекът спеше, беше смел човек. А щом се разбуди, и стана страхлив. Докато той спеше, нямаше никакви надежди, нищо не го стягаше. Щом се събуди, дойдоха всички кредитори и го оплашиха. Ония нужди, с които човек не може да се справи, всякога го плашат. Законът ще дойде. Защо човек трябва да се спъва постоянно? Ако вие забавите една добра мисъл, не я поставите на нейното място, както трябва, тя за бъдеще ще произведе едно противоположно чувство. Така е. Заражда се злото. Това е едно допущение в окултните науки, че всяка една добра мисъл, на която не се е дал ход в дадения случай да се прояви, от нея се ражда едно ЛОШО чувство. Началото, ако не се даде ход на добрата мисъл да се прояви, ще се роди едно лошо чувство. Тогава ти казваш откъде у мене дойде това лошото чувство? Казвам От добрата ти мисъл Д.Л.Ч. Ч. Нали това е едно противоречие? Ти казваш Как тъй? Казвам От добрата мисъл е Много добър си бил, но добър със знака минус Минус Д Така е с добрата мисъл, ако тя се отложи Обратния закон Яви се една лоша мисъл, ти не й дадеш ход да се реализира и тогава ще се яви едно добро чувство. Казваш, защо си толкова добър човек? Аз казвам, защото съм бил лош. Следователно, на вашите добри чувства винаги се ответстват нереализирани лоши мисли а на вашите лоши чувства съответстват нереализирани добри мисли. Това сега са предположения, вероятности. Нали, когато онзи математик доказва нещата, при известни аксиоми казва да допуснем това. Обаче с тия величини вие не можете да работите. Казваш, защо трябва да приложим тази мисъл? Ако не приложиш добрата мисъл, непременно ще има последици, лошите чувства. И ти не можеш да се освободиш от тези лоши последици, от лошите чувства. А щом дойдат лошите чувства? Тогава ти ще усетиш тия горчевини, от които ще страдаш. Следователно, умният вижда, че от доброто се ражда злото. Как? Това е вече закон на превръщането. В магията ти трябва да знаеш как да се превръщат живите сили в природата. Ти казваш, как не съм лям свободен? Ако при всяка една мисъл, която иде от Бога и ти не я изпълниш, веднага ти се натрупваш със сред грехове. Натрупва се с енергии, които за бъдеще ще трябва да изплащаш. Не гледайте само на философската страна. Това е едно философско обяснение. Щом така е обяснено, има вече смисъл. Ето защо трябва да бъдем изправни. Има смисъл вече защо не трябва да отлагаш доброто. Има смисъл защо трябва да отлагаш злото. Има резон, защо не трябва да правиш зло? За да се роди в тебе едно добро чувство. И защо не трябва да отлагаш добрата мисъл? За да не се роди злото чувство. По този начин ние можем да обясним происхода на унази разумност. Ако ти не се учиш да кажем, ти си много способен, дарови, талантлив, Погледнато хиромантически, френологически, астрологически, графологически и по който и да е начин за тебе казват. Той е богато надарен човек. Но той се отлага, отлага не иска да учи. Питам. Какво добива този ученик? И виждаме даровитият става ленив. Следователно, той като отлага да прояви своя талант, на негово място се явява леността. Следователно, происходът на мързела откъде иде? От най-даровитите хора. Мързелът е един резултат на най-гениалните хора, на светиите, на гениите, на адептите. Те са родили леността. И за това някой път и вас ви обсебват такива същества и вие, за, за да покажете, че сте гениални, казвате Аз няма да работя. Ще знаете, това е свойство на гениите. Защото само геният има право да отлага работата. Той казва Днес ще почивам. Геният е човекът. Та сега ще знаете происхода на леността. Происхода на всички неща са все такива. Сега мнозина се спъвате. Като дойдете до такива прояви, не можете да си ги обясните. Има начин за това. Да кажем, имате едно състояние да ви покажа неговия происход. Ще ви кажа как е произлязло това състояние. Преди 10 прераждания, вие бяхте в Египет в един храм. Това е сега да видите как се е зародило у вас това състояние, при какви условия. Или ще ви кажа Преди 2 прераждания, вие бяхте в Рим, бяхте един римски патрици или един от римските цезари. Тогава вие ще се очудите как е попаднал тук в България, тази аудитория е един Цезар. Но това е неразбиране. После може да ви кажа, че мнозина от вас сте били такива предпотопни животни и сега сте попаднали тук. И така може да си обясни, но това са все предположения. Това, за което аз ви говоря, не са очевидни истини. Ще ме разберете. Олар Белир... Защото това не е точно. Едни казват, от тук до Слънцето има 92 милиона километра. Олао Белир. Друг казва, 93 милиона километра са. Възможно е. Трети казва, 94. Това са все предположения, приблизително само. Тогава аз ви казвам тъй. 96 милиона километра и 5 сантиметра. Точно е това. При другите величини, ако вие дойдете до Слънцето, не можете да прекрачите, а тук са 5 сантиметра. Имате само една малка междина. Следователно, вие от вашия трен можете да слезете на Слънцето. Но при 92 милиона километра вие не можете да слезете. Ще има едно трансформиране. И вие ще останете насред пътя и трябва да ви принесат с аероплани. Защото ще ви дойдат слънчевите жители на помощ, ще кажат, добре правят земните жители и ще ви принесат на слънцето пък може да е 93 милиона километра. Но те е точното. Това са само научни предположения, не е грях. 92 колко прави? 92 равно на 11 равно на 2. Та сега да не се отвичаме от работата. Известни състояния, които ни идат, трябва да видим в основата си каква мисъл крият. При сегашния живот трябва да бъдете внимателни и да знаете да изпълните или да отложите една мисъл, защото инак сами ще си създадете своето нещастие. Но зина не разбират това. Ти не се занимавай с дребните противоречия в живота, не се занимавай и с големите противоречия в живота. Последната причина Не вдигай голяма тежест. Защо? Много естествено, ще се орезиш. Ако вдигаш голяма тежест, можеш да се изсипеш. Орязване знаеш какво значи? Пресекване става на гърба. И тогава човек не може да ходи прав. Този, който се е урезил, как го казвате вие? Усъдил се. Орязване, значи става посмешище на хората. Значи, щом не можеш да вдигнеш нещо тежко, това остава от тебе един недък. И тогава ти ще ходиш като един чурбачия. Това е урязване. Подигаш се бавно, значи е станало едно разслабване на нервната система. Нервите не могат да контролират мускулите и целият гръбначен стълб. Затова не трябва да вдигаш тежък товар. Тогава, щом ти разрешаваш една велика задача, ти ще произведеш същия резултат на ума си. И даже не се занимавай с тежките чувства. За любовта това е друг въпрос. Но такива грамадни чувства не ги вдигай, защото и те имат тежест, защото има осъдяване и в други области. Осаждане значи да се присъдиш. Когато имаш едно лошо чувство, ти ще теглиш една права линия. Какво означава тази права линия? Хоризонтална линия. Какво е турено под хоризонталната линия? Под тази линия се туря знаменателят. Имаш едно лошо чувство. Ще го туриш отдолу. Той е знаменателят. Лъча. Тогава отгоре ще тури числител доброто чувство. Дъча. Едното е корен, другото е клонищата. Този е законът на присаждането. И трябва да се научите да присаждате. Може да тури зачислител една доброкачествена ябълка или круша върху една присадка, която не съответства. Следователно. Можеш да прекараш соковете на корените в клонищата и да дадеш един плод, който не съответства на майката на тия корени, които са го произвели. Следователно, лошите чувства всякога представляват корени, а добрите чувства представляват клонища. Но и при добрите чувства, когато вие циментирате корените на едно растение, той остава в земята и се превръща на едно лошо чувство. Щом турите един клон, то той пусне корени от себе си в земята, почне да пъпли и да търси храна. Той е станал лош. Щом от тебе се зароди желание да станеш учен, богат, ти си вече лош човек. Учен, научен радва ли се? Не. Силен насилен радвали радва ли се? Красив на красив радва ли се? Или певец на певец радва ли се? А светия на светия радва ли се? Само добрият светия се радва, но не и глупавият. Само разумният гениалният човек се радва, но има и глупави гениални хора. Отлична мисъл има. Има и глупави адепти. Аз вземам друг смисъл. За онези, които не могат да видят последствията, бъдещите работи на една тяхна постъпка, а те могат да изменят посоката си. Той знае, че има лоши последствия, но казва А съм господар, ще направи опита, после ще изменя нещата. Нека дойде. Както онзи ден, ние влязохме при един човек, и извадихме две турби цимен. Той не знае, но ние си дадохме правото. Казахме му, ще му платим. В нашия ум седи мисълта, ще му платим. Но той, като иде там, циментът го няма. Ние сме добри хора, а си позволяваме това, защо? Оправдаваме се. Голяма нужда имаме, а неговия цимент, ако седи дие, може да се развали от влагата. Заради неговия интерес употребихме цимента, а парите вложихме в банката. Колкото струва толкова, но сега да си уредим работата. Така звам, умните хора, силните хора, те си позволяват неща, които някой път се считат законни, някой път се считат незаконни. Умният като прави добро си позволява това. Зависи каква е неговата мисъл. Моралът е, ако ти поступиш правилно в мисълта си, добре е. не е външната страна на морала. Вътрешната работа подразбира мисълта и последствията. Ако не изпълня добрата мисъл, иде вече происходът на лошото чувство. Не съм мислил правилно. Ако в мене едно лошо чувство не съм го изпълнил на време, забавил съм го в своя ход, като резултат ще се яви едно добро чувство. Онзи, който не може да се въздържа, казва да се пребие като куче. Стърхливеца трябва да тегли куршума. Но този човек е умен, който не убива. Той се въздържа. И това въздържание става причина да се роди едно добро чувство у него. Именно този господин, като се въздържа, става причина да се яви нещо хубаво, красиво в света. Питам. Кое е по-добре? Да изпълняваме желанията на хората да се покажем, че сме силни. Вие, които не разбирате закона, казвате. Човек не трябва ли да работи? Разумно трябва да се работи. Някой път човек, когато се въздържа, работи, а някой път, когато не се въздържа, тогава работи. Кога трябва да се въздържа човек? Сега вие, ако вземем всички въздържатели, нели препоръчате въздържането. Но опасно нещо е въздържането. Въздържането при приянството е едно благословение, но да се въздържиш да правиш добро е едно престъпление. Следователно, въздържателите едновременно са добри и лоши хора. Ти трябва да знаеш кога и как да се въздържаш. Кога трябва да се въздържаш? Хубаво е, казваш, да люби човек. Да любиш, но ти можеш да бъдеш и светия, можеш да бъдеш и престъпник в любовта. Ако залюбиш една кокошчица и я изядеш от любов. Ако залюбиш едно конче и се качиш на гърбу му. Ако залюбиш дрехите, това и онова и всичко това ти пристане. Казваш, да се любим. Аз не съм съгласен с това. Някой път обичам да не ме любят хората. Сега вие искате всички хора да ви любят. Това е най-голямото нещастие. В природата ни съществува такъв закон, дето всички да те обичат. И вие, които разглеждате сегашния живот, намирате едно голямо противоречие. Но ако нямаше това голямо противоречие, вие по никой начин не можеше да съществувате. Благодарение на това противоречие, в което се намирате, вие имате съществуване и всичко, което имате. Но ако това противоречие биха го премахнали, веднага вие ще се пукнете като един мехур. Съвременната наука разправя, че върху човека имало едно давление, една тежест от 1200 кг, но същевременно отвътре има едно противодействие. Как го наричат във физиката? Вътрешно напрежение. Следователно, ако вие намалите външното налягане, а оставите вътрешното напрежение, какво ще стане с вас? Ще се покнем. Тогава аз изкарвам този закон. Всички хора, които стават по-високи и по-шишкави, налягането отвътре е по-малко. А всички хора, които стават дребни, налягането отвън е станало по-голямо, а напрежението отвътре е по-слабо. Следствие на това е станало смаляване. Тази е причината относно налягането отвън. Даваш на един човек малко храна. Условията отвън са лоши. Малко налягане има отвън. Дадеш на човека доста храна и веднага той става бабачко. Увеличение става. Сега трябва да преведете тези изрази. Да кажем, колко трябва да ядеш? Ето аз така поставям въпроси. Аз го поставим точно тъй, почти механически е закон. Външното налягане трябва да се ответства на вътрешното напрежение. Трябва да има една равномерност. Ако ти туриш на стомака си повече храна, ще искъвиш повече енергия. И ако тази енергия ти не можеш да я вземеш от храната понеже може да изхъбиш повече енергия за храната, която няма да ти достави толкова, колкото ти си изразходил, за това яш по-малко. И този закон съществува. Вие не наблюдавате. От 10 дни Кокошките знаят, че ще дойде това време. Те изпорониха една нива. Климатически от тях се събудиха известни сили, яви се една енергия. Те ровят по нивата, изваждат читото от земята, казват, ще се развали времето и тичат. Въобще, у военните и от тиците е така. Те вземат провизии за три дена, че е като дойде лошото време, да имат енергия в запас. Който види, ще каже, Тие кокошки са погодели. Тие кокошки предвещават времето. От тях има едно голямо напрежение. От тях се събужда съответна енергия отвътре и кокошките стават активни. По някой път у вас може да се зароди едно желание. Искате да станете щастливи. Тогава аз мога да ви пророкувам какво ще излезе от вас. Щом вие искате да станете щастливи, непременно ще ви дойде едно голямо изпитание. Същия закон е, ако ти искаш да станеш богат. Освен, че няма да станеш богат, но голяма сиромашия иде отгоре ти. Ти отиваш на училище и казваш: Научих си урока, хубаво, днес учителят ще ми пише сестица. Но тъй се случва, че освен дето шестица не получаваш, получаваш една двойка. Ти казваш Забърках се, аз си знаех урока по този предмет, но се забърках. Хръпна ми ума. Това става по простата причина и тя е следующата. Този ученик е бил много самоуверен. Той върви и препраща своята мисъл на учителя, а учителят ти той е положителен. А две положителни величини се отблъскват. Когато ученикът праща една мисъл, че той знае предмета си, тогава учителят ще ти даде най-трудната задача. Хванете там и ти загазиш. Пък ако някой каже... Ще ме скъса учителят какво да правя. Доверчиве към себе си, но праща меки мисли към учителя и учителя помекне малко и като го пита каже Хайде от мен да мине. Даде му най-лесното и му тури Като Като излезе ученикът, той е подигнат за себе си. Но благодарение на този закон, че той вътрешно показва слабата си страна, и учителят става по нисходителен Питам, кое е снизкождение? Това, че ти тури две или това, че ти тури шест? Разбира се, шест е по-хубаво. Защото чувствата, когато мислим, че знаем, и чувството, че не знаем, каква е разликата между тези две чувства? Но ние се отдалечихме от предмета. Сега происходът на доброто от тебе. Ако искаш да станеш гениален човек, да оправиш работите си, всякога изпълнявай онова малкото добро, което се явява от тебе и никога не го отлагай, не го отказвай. Никога не отказвай тия малките подбуждения, малките тласъци, които имаш към доброто. Всеки един малък тласък, който имаш към доброто, това е един свещен тласък в живота. Прилагай, прилагай малките тласъци на доброто. Ти чакаш добрите резултати. Природата резултат моментално няма. Докато се образуват кибритените клечици, колко време са работили учените хора? Мислите ли, че и слънце, което сега ни свети? Знаете ли колко милиарди векове са минали, докато дойде слънцето да свети, тъй както свети сега? Това не става тъй сведнъж, само да махнеш с ръката си, Цък! И ще запалиш огъня. Сега и става. Но докато се получи това съчетание на кибритената клечка с огъня, минали са векове, докато дойдем до това съчетание на нещата днес. Същото е и сречта. Колко време е минало, докато се дойде до това правилното писане, както сега съществува на Земята, и колко хора са работили върху това. Но това не е едно достояние само за вас. Ти казваш. Аз го зная. Ти така си го научил на Исус, но знаеш ли колко хора са работили върху Него хиляди години? Та Законите в природата трябва да се изучават разумно. Вие сега разбирате ли връзката, когато хората кажат, че от доброто се ражда зло и от злото се ражда добро. Разбрахте ли начина как се ражда идея връзката? Нали сте чували всяко зло за добро? Тогава и всяко добро за зло. Ние разбираме така. След като въздържиш една лоша мисъл, не я прилагай. Ще се яви като резултат доброто. Някой път си неразположен. Искаш да кажеш някому една лоша дума, да ти улегне. Кое е по-хубаво? Да ти улегне или да не ти олекне. Щом искаш да ти улегне, аз да ви кажа един начин. Когато искате да кажете нещо, за да ви улетне, ще си купите една модерна ЦЕП, 5060 см дълга и 2 см в диаметр. И когато сте на разположение, излезте вън от града, изкопайте една дупка, турете цвета в дупката и кажете това нещо в земята, да ви улетне. Идете в планината. Кажете през цепта, което имате да кажете. Тъй героически, че всички да ви разберат. Тогава се върнете в града. Знаете ли какви са последствията, когато някой си позволи много да говори? Върви един господин, който е много често В турско време е това. Свей си с пискил на главата. Минава един пехливанин по край него и го настъпва. Този му казва «Ти сляп ли си?» Пехливанинът се обръща и му ушива една плесница. Той се поваля на земята и фесът му хвърква страни. Питам «Какво спечели ти, като му каза «Ти сляп ли си?» Този пехливанин Минава по край друг един турчин, който видял всичко това и го попутна с лакътя си. Този веднага се покланя пред него и му казва «Крайно ви благодаря! Аз съм щастлив, един такъв голям юнак да срещна и да ме настъпи!» Тогава този петливанинът го побутва по рамото и гърба Изважда нещо от джоба си една кесия и му я дава казвайки. Браво! Такива като тебе ние защитаваме, а юнаци като този ние поваляме на земята. Ала турка и ши. Та в дадения случай, когато дойде едно голямо зло до тебе и те настъпи, не му казвай. Ти сляп ли си? Той подразбира. Не противи се зло Кажи тогава на това зло за голяма привилегия, считам, че такъв голям герой като тебе се допря до мене. Тази е външната философия. Друго яче няма друго разрешение. Той, което е станало, не може друго яче да стане. В бъдеще може, но сега не може. Щупила се стомната, има друга една, която чака, кандидат е тя. А тази изчупената тя си е свършила кармата. Една стомна, като се щупи, тя се радва, дава банкет, че се е щупила. И когато една рокля се скъса, и тя се радва, и тя дава банкет. Когато да се скъсат, и те свършват своята карма. За Тебе е нещастие, а за тях е цяло щастие. Вие ще кажете как тъй, всяка вълска кожа е жива. Тия клетки на животните не умират. Тия кожени обуща, които носите, не умират тъй лесно. Когато умре кожата на някой обуща, те почват да се пукат. Но докато гледките са живи на кожата, обувките са здрави, само се изтриват, а клетките са живи. Следователно, те се радват, че са се освободили, защото човек е по-лош господар, отколкото животните. Сега, приложението на тази мисъл. Откъде проистичат някои неприятности? Малки са причините. Затова всеки един от вас трябва да се радва, когато му дойде една хубава мисъл и всякога трябва да я прилага. Никога не отлагай хубавите и красивите мисли, които идат душата ти. Нали знаете онази поговорка? онзи и малък разказ, дето една пчела се хванала на една паяжина и се молила на един човек да я освободи. Казала му, «Искам да се върна при моя кошер, чакат ме, дала съм обещание. За в бъдеще ще ти направя и аз една услуга, едно добро». Той е погледнал и казал, «Какво добро ще ми направиш, аз съм добър човек» и я освобождава. Обаче един ден, когато един негов приятел се е целил да го убие, тя го и той се избавил от смъртта. Ако изпълните най-малката добра мисъл, някога тя ще ви избави от едно голямо нещастие, от една неприятност. А няма по-хубаво нещо, човек да има винаги разположение на духа. Разположението на духа това е едно от най-красивите съчетания за доброто. Аз наричам разположение на духа. Това е едно от най-красивите съчетания на разумно действащите сили в нас. Когато всички сили в човека са в хармония, това е разположение на духа. И ние никога не трябва да нарушаваме той вътрешно равновесие. Вследствие на това нарушение, ние имаме известни противоречия. За пример, яви се от тебе желание да имаш два чифта лачени обушта или яви се желание да имаш две вредовръзки или три костюма. Можеш да имаш и девет, но в дадения случай те не са ти потребни. Ти си един пътник и можеш да носиш едва един костюм, можеш да носиш две ризи, едни гащи, а два костюма не са ти потребни. Ти ще кажеш, ще ги туря в куфара. Но представете си, че куфарът е гръбнакът. Тогава ти ще носиш две ризи, едни гащи, в крайен случай една фанела, един килограм рис. Ако ти туриш два костюма, облечен си хубаво, комилфо, имаш едно дебело зимно пълто, едно вътрешно пълто, гащи, жилетка, ванели и така тръгнеш изчершият. Сега къде е злото? Едно, ти сам не можеш да ги носиш и второ, като те види някой с голям багаж, а той няма никакви дрехи, и той почне да ходи по дирети. ти. седнеш да си починеш, той те девне като някой вълк. Ти мислиш, че си осигурен, заспиш, но като станеш, пълтото ти го няма хвъркнало. Докато идеш до голямата станция и голямото пълто ще хвъркне и ти ще останеш със своите си дрехи. Това са неща, които сега стават в живот. И всички тия кражби и обири в живота се дължат на този вътрешен страх. И това е най-естественото положение, което сегашните хора имат. И за това казват няма морал. Няма морал за богатите хора. Аз казвам, няма разумност у богатите хора, но няма разумност и у хора. И едните, и другите са неразумни. Богатият не знае защо е богат и бедният не знае защо е беден. Ти си добър, но знаеш ли защо си добър? Лош си и не знаеш защо си лош. Това е всичката философия. Сега, понеже вие се готвите като кандидати, аз наричам... Някой от вас ще свършите по закона на силните хора. Някой от вас ще бъдете силни, гениални хора. Някой от вас ще бъдете бедни хора. Някои свети, адепти, учители, професори, поети, философи. А някой от вас ще бъдете готвачи, разсилни, метачи, а някои владици. Е, кои са? Някой. Това са възможности. Има само една наука. За изчисление всяко нещо си има своите правила. За мен е важен происходът на хубавите и красивите чувства и происходът на лошите чувства. Това е най-важното. Малките добродетели, изпълнявай ги. Малките лоши чувства – забавиете ги. Превръщай ги да Щом се яви едно лошо чувство, превърни го в една добра мисъл. По кой закон? Чрез закона на въздържанието. Щом се яви една добра мисъл, какво трябва да правиш? Отхвърли закона на въздържанието, не се въздържай, пи колкото искаш. Он си истинският добър човек, не може да се въздържа от нищо. Божествения свят въздържание няма, но там и зло няма. Всичко е положително. Защото въздържание има само в негативните страни. Щом се каже, ти не прави зло, ти си на земята. Това не прави, онова не прави, това е отрицателно. А що кажеш, аз правя добро, всичко добро правя. Ти се намираш в небето. Това е божествения свят. На земята не мога да ви кажа прави зло. За това казвам, въздържай се. На земята най-първо ще проявиш своето въздържание, а после ще проявиш своята положителна страна, божественото. По този метод може да се изправи живота. Например, да допуснем: нямаш обуща, чорапите ти са скъсани, обущата също, дрехите също, всичко е скъсано. Имаш стотина лева, взел си една игла и конци и се постарай да зашие скъсаното с кръпки. И всяка сутрин погледни си кръпките, така хубаво, но. Чисти да бъдат дрехите ти. Онзи, който ще те хареса, той ще те хареса и с кръпките, ако хубаво са защити крепките. После всичко е чистичко, той ще те хареса повече, отколкото ако ти си облечен без кръпки. Някой път аз харесвам кората с съдрани гащи повече, отколкото иначе. Аз бих предпочел един способен ученик с 10 кръпки на пълтото си, отколкото един княжески син и неспособен, който не може да раздели на две магарета слама. По-добре е кръпките със знанието, отколкото хубавите дрехи без знанието. Така трябва да бъде на земята. Кръпките тук са потребни. Колкото повече кръпки има на Земята, толкова е по-добре. А на небето е обратното. Но тук на Земята кръпките са една привилегия. А що ми искате да бъдете по-щедр между хората? Ако всички са със съдрани дрехи и кръпки по тях, нека един да се яви между тях с цилиндър, тъй като че спуснат от небето. Ние не сме са беднотията. Не. Силата на човека е вдоволството. Да бъдеш доволен, като погледнеш един човек, който е облечен хубаво, да се зарадваш. Порадвай му се и кажи Много се радвам. Дано неговите и мисли и чувства са такива, каквито са дрехите и шапката му. Иначе, колкото и да учите, ако нямате това вътрешно схващане, всичко е безполесно. И ако вие така не наредите живота си, всякога ще свършвате живота си с един минус. А минусът, това не е живот. Все таки трябва да дойдете да свършите с плюс. Плюс аз разбирам положителното в живота, а минус – това са все отрицателните стойности. Та, това са възможности, които ви дадох, за да учите добре. От това гледище и отрицателният живот е на мястото си. Защото ако той не съществува, и доброто не може да се прояви. Защото съществува по единствената причина – да съществува доброто. Затова, когато ти си лош, ще кажеш една възможност да проявя доброто. Когато ти си най-лош, тогава имаш най-голямата възможност да проявиш доброто. Как? Ти само прояви въздържание като човека, който освободил пчелата. Като минеш някъде, направи едно малко добро. Сега основната мисъл. Неизпълнените добри мисли раждат лошите чувства. А лошите чувства вече образуват почва за това, което хората наричат карма. Аз ви казвам условията, как се плетат нишките на кармата. А щом се въздържаш от една лоша мисъл, ти даваш ход на едно добро. Следователно, съставаш своята дихарма. Всеки един от вас трябва да се стреми по този начин да урежда живота си. Така, по този начин, човек, като седи в стаята си, той може да създаде своето бъдеще. И като ходиш по улицата, можеш да създадеш своето бъдеще. А той, както сега е устроен животът, това е живот на лотария – я се падне, я не се падне. Ако аз бръкна по този начин и по този закон в лотарията, винаги ще набарам този билет, който взема, който има съдържание. И ако вие ми дадете една турба с ябълки, мислите ли, че аз няма да взема най-хубавата ябълка? Като бръкна, аз зная каква ябълка ще взема. Червена ли е, бяла ли е, сладка ли е, кисела ли е? В мене има усет. Без да гледам ябълката, аз зная каква е тя. Правили ли сте вие някой път такъв опит? Ще турим разни ябълки в една турба, да видим кой от вас може да знае каква ябълка взема. Има един вътрешен усет. Като пипнеш, ти можеш да развиеш своя усет и да извадиш най-хубавата ябълка. Като че плодът сам придава своето разположение на тебе, на ръката ти, можеш да познаеш ябълките в турбата и без да ги гледаш. Та целия наш живот и нашето щастие е турено като плодовете в една турба, дето много пъти трябва да бъркаме. И като не знаем как да изващаме, изващаме някоя кисела, горчива или червива ябълка. Само в тази наука дроб не се събира с цяло число. Събират се дроб с дроб. Ти като стане сутрин, трябва да знаеш цяло число ли си или дроб? Тайна молитва Бесета от учителя държана пред младежки около клас на 20 декември 1929 година